Гектор сам заніс непритомну до сусідньої кімнати і поклав на канапу, а Бенсон заходилося натирати її скроні якоюсь міцною рідиною, що виявилась під рукою в лейб медика. Той, між іншим, сказав, що князівна зомліла від нервового нападу, а напад стався тому, що вона розпашила під час танцю, тож скоро все минеться. Лікар мав слушність. Через кілька секунд. Князівна глибоко зітхнула і розплющила очі. Почувши, що Гедвіга опритомніла, княжич відразу проштовхався крізь чільне колодам, які оточували її, опустився на коліна перед канапою і почав ревно виливати своє співчуття, запевняючи, що лише він винен у нещасті, яке крає йому серце. Але князівна, тільки -но побачивши його, з видимою відразую вигукнула «Геть! Геть!» і знов зомліла. «Ходімо», – мовив князь, беручи княжича за руку. «Ходімо, дорогий княжичу, ви не знаєте, що в князів часто бувають дивні примхи. Бог його знає, в якому дивовижному образі ви постали перед нею цієї хвилини. Уявіть собі, дорогий княжичу, ще дитиною, хай це лишиться між нами, ще дитиною князівна якось цілий день мала мене за великого могола і вимагала, щоб я проїхався вверхи в Оксамитових капцях, що я врешті і зробив, але тільки в своєму саду. Княжич Гектор зареготав просто в обличчя князеві і звелів подавати карету. Княгиня, турбуючись про Гедвігу, попросила Бенсон, щоб та з Юлією лишилась у замку. Вона знала, що радниця мала велику владу над психікою князівни, і що саме завдяки цій владі вона, звичайно, послаблювала напади хвороби. Так сталося й цього разу. Князівна скоро заспокоїлася, піддавшись невтомним, лагідним умовлянням радниці. Гедвіга ні більше, ні менше, запевняла, що, танцюючи, княжич обернувся в подібне до дракона страхіття і своїм гострим палючим язиком ужалив її в серце. «Хай Бог боронить!» – вигукнула Бенсон. «Отже, княжич Гектор е – синє страхіття і сказки Гоці? Що за химер?» Кінець кінцем. — Виходить те саме, що й з Крейслером, який видався вам небезпечним шаленцем. — Ніколи в світі! — палко заперечила князівна і, сміючись, додала, — я справді не хотіла б, щоб мій добрий Крейслер обернувся раптом у синє страхіття, як княжич гектор.